Tëndëruar, e salamu alaikum. Vashdojmë tutje me përgjëzime që freskojnë zemrën, japin kuptim jetës dhe si e ljumë të ri, të ljumë të ju. Në jetën tonë të përdershme ka shumë gjera që shkaktojnë problem nësili mbrenga dhe telashë. Disën nga to me vedien tonë dhe kuptimin tonë e disën nga to do të ndoshta pavëdiën tonë por realisht shkaktojnë probleme. Janë disa gjëra në jetën tonë që ndoshta nuk i perceptojmë ne ashtu si duhet. Mirë, por kanë ndikim të madh në jetën tonë në kuptim negativ. Mund që ta ngarkojnë jetën, mund që ta zbehin lumturinë, mund që ta uh, pamundsoni shfryzimin e duhur të begative. Madje edhe kur i shfryzojmë begatit si duhet, pa mund pa mundësojnë edhe përjetim në duar të këture begative e kështu më radhë. Mirë po edhe për këtë ka zidhje, dhe pikërështë sot që nëj para jo që t'ju përgëzaj, jo që t'flas për problemin, por që t'flas për zidhjen. Cële është problemi, supari që t'a kuptëm zidhjen? Problemi janë më katet, më katet që të gjithë në jemi më katarë, të gjithë në i gabojmë, të gjithë në i Jemi borçlindë Allah te Mandeuari. Kemë mbarshti. Edhe nëse tentojmë që të kryjmë gjithë obligimet, të largohemi nga të gjitha ndaluara, ta bëjmë gjithmonë atë që duhet, prapë nuk do të kemi mundësi me gjithë ato që jallojm borxhi që kemi ndaj Zotit. Nga sa gjitha beqajt që kemi pe ti. Madje edhe obligimet kur i kryejm janë mirësia e ti. Nga sa ne ka mësua, ajna ka udhzuar, ajna, ajna mundson shandetin dhe mundësitë këtu më radh. Mirpo, nën në ti atë ne Për këndër kësaj, kemi dhësa enshime tira që realisht janë më kate, janë punë të këshije, të pahishme. E që këtu të ndëruar, vlazër dhe motra, e kuptuam ne, apo nuk e kuptuam, e pranuam ne, apo nuk e pranuam, kanë me të vërtet një ndikim të keqë njëtën tonë. Ato dinë të acarojnë raporte më së neve, pasu që fillimesh kanë acaruar raporte më alonë e mënduarë. Aton din të vërtetësuin komunikimin mes njerve pasi që një herë kanë vërtetsuar komunikimin me anë munduar. Ato nganjëre pamundsojnë që të shohim mirësitë, të shohim mirat. Me një fjalë janë një janë një pengesë reale në jetën tonë. Gani ne një kuptojmë se është kështu. Mir po e humbim vetbesimin, e humbim shpresën, kemi bër shumë mkotë. Ku më kthyt tash? Ose unë pendohem por prapë binë më katë, nuk, kemi sigurt, nuk kemi e me sigurët, nuk e me sigurët se mund të përmbam pëndimit e kështë më radhë. Ju them me pletë binëje se gjitha këto arsutime nuk qëndrojnë, edhe shëqyrë që nuk qëndrojnë nga se realiteti është ndryshe. Par këtë arsuje, pse realiteti është ndryshe, ju them të lëmë tjo. Të lëmë tjo që kini zotin i cili i thotë kështo. Ja i badi e ledhina esrafu ala enfusihim. La e keni tepruar në mëkate, do, do të shumë keni bu në më mëkate, nuk kemi një gjithë kështu. Allahu po fletë për këtë kategorinë, do, do të më të gjithë në mëkate. O ju, të gjithë ju, mos e hum në shprejësit në falë në zotit. Inë Allahë, ja gufiru dhunu bë gjemiha, Allahu i falë të gjithë a mëkatët, ndaj të lumë të ju, që i keni zotin i cili i falë të gjithë a mëkatët. Allahu jalla jalaluh, të ndëruar, e shtrin dorën e pafitimit dhe të faljes natën që të penduohet mëkatarri i ditës. Këto e bën të njëjtën ditën që të penduohet mëkatarri i natës. Klem tju për një Zot i cili e trajton zhgënjimin dhe dëshpërimin dhe humbin e shpresës nga falja e tij është konsideruar mëkat më i më madh se mëkata që keni bërë. Ai nuk don që të zgënnjeheni. Ai nuk lejon që të dëshpëroni. Ju fton vazhdimisht që të ktheheni. Ju ju fton vazhdimisht që të pendoheni. Prandaj zakonisht, në një pardjesë, më shtë kundërta. Zakonisht gabimtari e lut atë që ka bërë gabim ndaj tij që t'i afal. Ja zakonisht kur ju njerëz në hasmëri dhe pala që ka shkaktuar problemin dërgon njerëz me marrë besë, dërgon njerëz për shahmull më u pajtu, e kështë më radhë, ata lutin. Ne i kemi të kondërëtën. Allahu gjëllë levala që nuk ka në vaj për neve, nuk i duhim i ne, për të nëmshiruar, për të fal, në falë, në atërët vërdimisht. O ju më katarë, o ju gabimtarë, o ju që keni bërë gjërat pahishme jo njërzore, të lëmë tjo që keni zotin i keni zotë një cili ju thërët, ju prët dhe ju falë. Ma dhja të nëruar në përmbyllet e këti si harici, në përmbyllje të këti lajmi të mirë, të athëmë edhe këtë. Për që falen më katët, kja është punë e kryme, nuk guzojmë të besojmë apo të mendojmë dryshe. Mirë pa kodhë një përgëzim këtu në kodrë të falës, e cili është taj? Allah u thotë, për të në inkurajuar vëtëm, që të kërkujmë falje. Allah u thotë, ata që pëndohen, sinqeresht, ata që vendohen t'i këthejnë rrugës e dorë, jo vetëm që i falin më katët, jo vetëm që fletorje e tyre me shkarravinet më katëve, tash më bëte, bardh, përshkruar një hisurit tjetër, përshkuar një biografit tjetër për vetën tonë, përveç kësaj, Allahu thëtë, ju beddinu Allahu se ji atim hasenat. Klumë tjo. Uazëve nësën Allahu të këqijat me të mirët. Të këqijat falen, në vend të shkaravineve nga mëkatët që kemi bërë në fletor një të stonë, atë u fshinë nuk ka mu për të mos mbet e e kaluar e zbrazët e bardhë e mbushë Allahu me punë të mirët që nuk e kemi bërë ndo është e pa kapshme, e di, ndo është e habitshme, e kuptaj, por kështu ashtë, nuk është në ryshe. Për kundër mëkateve, për kundër shimeve, pëndoni, shudzone këtë mirësit madhe, të lumë të ju për këtë zotë, që ju thratë, e ju prratë, e ju falë. Ma dje, edhe atër e kur, pas pëndimit e përsërët në mëkatin, e prapë këtë në të këll prapë, edhe së arë që të bëni më katë, prapë këthën të kaj, nëse prapë a ju falë, por ju jo pendim loje, pendim si qëriteti, ne mund të mendojme si qëreshtë, por prapë do pësomi, gabojmë prapë, prapë këthau. Mos leja që të manipuluash nga djolli malkori, cili punën shumë këtë pikë që që është gënjen, që dëmoralizan që të ikni nga zoti juaj, ju jo thëmë ikni të gëzoti juaj, E mos e këni nga zoti juaj, nga se po e këtë të këzoti shpëtuat, po e këtë prej zoti, nuk di ku mund shkani dikonsigut apo qetë nëse e këni pëllatë mënduar. Mos bënë më katët shkaktar që të ikim prej zotit, le të bënë më katët shkaktar që t'i këthemi zotit, me pendim, me falje, nga se të gjitha falen, të gjitha shlyhen, të gjithë në fshihën, ma dje, ma dje, ma tje përse kaqë, të shtonë punë të mira që farë nuk e ke bërë. Të lëmë tjo për Zotin që falë, të mirët ne për mëkata tonë, mirë po të lëmë ne për Zotin i cili nuk lenë që ti mi të mirë, nuk lenë që ti mi të shkretë, në mundësën që ti mi krenarë, balhapur, faqebardë, për mes një procesi të quajtur, përndim dhe kërkim falë e tjemi nga ta që marim myrënë në madhe të lëmë tjo për falet mëkata. Qofshim nga ta, qofshim nga ta, u bëfshim të pasën nga mëkatët, por edhe kur nga bojmë, të marim guzimin, të kërkojmë falje, të e cim të utje, dhe në takim me Zotin. Këllom tjo.